Bai, egun beraz, bat ditugun atzo, atzoko azken berriak dira presundegia intzinean e, bere behaginela, e, niko kanuen e, DGSiko polizia baten berri mo, bat, noleta dira zidan e, aita atxilotu berri zutela e, atxilotzea gindu e, baten baitan. Oiek bira ukanditugun berriak atzokoan, e, presundegia intzinean e, bere, bere behaginela. Mhm. Uh -huh. Ba daki ze momentu hontan eta eta nola egon daiteken? De daki gunea da beraz eh des de psicopolicia que realmente saute la le Valois Perego eh, nuestro psicopolicia secretario eh, berantenik bi egunen barne pasatu balko duela procurador bere batera itzinean procurador dore horrek eh, fiscalores notificaturia saion eh, zituz egin dua eta bostegunen barne, epaile baten aintzinen pasatzuko dela, epaile horrek delibera dezan, ea preso igortzen duten edo, edo librea txikitzen duten. E, atzo beraz, alde batetik e, ba, e, poz egun bat edo pentsatzen zen dutena izango zela azkenean etzen ala izan, e, zei irakurketa egiten duzuzuk egoera hortaz? Eta biziki simple gauzak e, otzean aztertzea. Orduan, guk ditugun datuak e, aski simpleak bira. Atzo, pasazen, e, korda pelde lako horren aintzinean, e, bere kontra edo bera presontegi askatasunen epaileak hartu zuen deliberoa, deliberoari ezarri deia aztertzeko. Beraz hor, e, e, deia uzitegiak e, hartu zuen erabakia zen, erabaki atzeko, e, aitali libre usteat, hori arrazoin ezberdinen gatik, bata e, sustenbideari atxikiz, oda frantziako sustenbideari legiai atxikiz, e, bigarrena e, bere osasun egoera e, jakin behar baita e, atxilotu zuten eunean urgentziaz e, operazioa bakuntza bat e, e, egitera abian zela Zalantseko hospitalean, eta hospitalea intzinen atxilotu zutela, eta beraz, operazio hori ezin izan zela egin, eta operazio oraindik ere egin gabe segitzen du eta ez hori izan da arrazoina epailek bere askatasuna emateko Iruherrena da be, abokatuek eta defentsak defen eskaintzen zituen e, nola erran garantiak edo sendoak zirela e, epailen begietara eta laugarrena da abokatuak hori insistitu dute e, Euskal Herriko egora politikoa eta azken hamar urteetan Euskal Herrian eman diren urratxetan e, aitak izan duen e, zere Beraz, e, horiek kontutan harturik, e, hartu dute erabakia. E, jakin behar da, e, atzoko hauziaren bezperan, aitak ukanzuela notifikazio bat e, ustailaren amarrerako. Uztailaren amarrean konvokatu da zen, eta e, audientzia hortan, e, jakin eratzi behar zizkioten e, Espainiak zuzendua, atxilotzea eginduak. Beraz, hori dena egin ikzen, hori e, Eran behar da atzo gertatu dena em, aski eh, arrigarria dela arrigardia leku gusietatik begiratuz. Atzo, atzo gertatu dena manera batez manera batez la, laburtu daiteke. E, atzoko eztabagidan e, fiskalak prokuradorea galdegin zuen aita e, presoa atxikitzea bat zituen e, be hartzoi goinanbera presoa txikitzea. defentsak eskatu zuen libre ezartzea eta epailek dediberatu zuten libre ezartzea. Em, prokuradorek, e, frantziako fiskaltzak, ez onarturik e, ausian e, epailek harturiko erabakia, erabaki dute, em, em, zuzen kontrako prozedura baten bidez, e, ustailaren amarrerako hainzin zen e, prozedura, aintzinatzea presondegitik atera ez dadin. Hau da, fiskalak, beraz, eta fiskalaren gainean, erren behar da, subordinazioa remanak tarteko gobernua badela, E, erabaki du, justizia erabaki bat ez eh, sonartzea, eta justizia erabaki bat zango pilatzea. Hori da laburrean e, gertatzen ari dena momentuntan. Horto da, atzo mintzatzerik zangenuen gauran berant e, epaile batekin, eta epaile horrek zituen, e, egitotzen e, irakurketa, justizik esimplea zen. Atzoko erabakia ez sonarturik, goi mailan, hau da, barne ministeritzen edo justizia ministeritzan. Mugi mindu bat joan direla, eh ba, atera ez edin e, eta alaz preso o seguir esen. Mhm. Mm Adossegoitza Urrutiko Etxea mile esker gurekin naizanik goizuntan eta segituko dugu beraz ondoko orduetan ere Josu Urrutiko Etxearen berri emaiten mile esker. Beste gaietan A Plataformak bi bilkura